Två. Ska jag tänka efter först, eller? Så att, <laughs> äh, ja, då vet jag. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Idag är det den 21 januari och som vanligt när vi sitter där så är det torsdag och allt vi gör nu är att vänta på lön så att livet kan starta på nytt. Välkomna till A-Team Podcast. Kristoffer, du har haft en vecka. Det har jag sitt... faktiskt. Den här gången också. Har Vad sa du? Det... Ja, den här gången också. Det börjar ja. kännas lite enformigt. Visst gör ja. det, är till och med din tredje veckan det här året du har haft. Ja, jag har haft ännu fler veckor innan nu. Ja, ja, men i år har du bara haft tre. Ja, eller menar du jobbveckorna? Nej, jag menar veckor, för det är vecka tre nu. Ja, det är det faktiskt. Det här ja. året. Men det var, det här, det var ja, ganska många det. veckor förra året också. Ja, det var hela 52 stycken tror jag. Har du räknat efter och kollat noga? Ja? Så att det inte ha smugit har smugit sig en sådan, in någon jag har, extra jag har någonstans. Jag har en sån där app i min telefon som talar om att vilken vecka det är, så att jag behöver bara kolla där. Ja, men det är ju grymt, du har ju bytt till iPhone också då finns det såna grymma funktioner. Jag har säker att det inte finns någon iDroid innan Android-lur. Det fanns det där också, det fanns innan det fanns i iPhones kalender. Jätterekt, som ungdomarna säger. Finns det det nu i Android-luren då? Ja, fortfarande. Det vet Ladud. du, då är en Nexus 5, man kan kolla i. Ja, men varför de tog bort veckonumren i den? Nej då. det är kvar. det är kvar. Men då? nu <skratt> Nej, det var inget. Det var inget. <skratt> nej, nej. Skit inte det. <skratt> Du har gjort någonting den här veckan eller? Kristoffer? Jobbat. Mycket. Ja. Usch. Eller vad man ska säga. Jobb, jobb, jobb har det varit. Man stiger liksom upp i sinotan. Det tycker jag i alla fall. Sen vet jag att du stiger upp ännu tidigare än vad jag gör. Men jag tycker att det är så när jag stiger upp också. Och så lämnar man. Vet, barn, vet, och så jobbar ja, man. Men du, du vet ju det. Du vet vem det är som går upp på väcket uppen eller? Vad säger du? Du vet väl vem det är som går upp på väcket uppen? Jag antar att du <laughs> tänker insinuera att det är du. Ja, precis. Ge faran att göra det då, så kanske vi andra får sova lite längre. Jag har försökt, men jag får själv då. Så att jag får fortsätta, men jag fortsätter du med din vecka Ja. ja, ja. nej men det, det, det är mycket eh, livet blir genast väldigt inrutat när man är tillbaka i jobbgängarna igen, man eh, sover, man jobbar man lämnar barn, man äter middag och så vegeterar man framför tvn en stund och sedan kommer man och lägger sig och när man vaknar så börjar allting om igen ja, det och sen blir ju... det helg någon gång, det är jäkligt skönt faktiskt Ja men den är ju så bara swish och den försvunnit så ja. är det den där vardagen igen? Nej, ja, jag sitter som regel och, och, och kör på söndagar också så att då blir det egentligen bara en, en dag på helgen som är vilodag liksom. Stackars dig som inte har. <laughs> som får har en vilodag. Oj oj, oj. Ja. du har det? Ja, har du haft en vecka? Ja ja men vad kul. Vad har du? vad har det? Nej, det är så jävla tråkigt. Det är precis likadant här. Det är bara jobb, jobb, jobb. Eh, ungar hit och dit och det är, eh, Ja. Eh, min eh, sambo Maria har eh, legat i magsjuka. Har hon gjort, då fick jag ju ta över lite ansvar. Eh, fan, vad jobbet jag låter. Ja, ja. Det, fan, <laughs> det har varit brottat tungt den här älgen. Ja. Jag lider med Ja, dig. Jag har fått laga lite mat och grejer och så. Det har funkat bra faktiskt. Mm. Hon är på benen igen och jobbar faktiskt nu ikväll när vi spelar in här. Så trevligt. Ja. Så alltså det <coughs> Livet är ju bara en lång väntan just nu. Ja, jo, det, det håller du ju faktiskt med om. Det ligger i träda kan man säga. Det är den tiden på året. Allting är ju liksom slut Alltså är tomt Och plånboken är tom och Allting är ju tomt Det är ju nu man verkligen får liksom användning För den där fantasin man har I alla fall när man ska laga mat ja. Jag menar, så jag skrev ju på Twitter att Har man inga pengar då får man för det. Ja, precis det, det, det är liksom oftast det som ligger kvar i frysen Ja. <laughs> när man inte upp allt annat då är det fin grejer, då, då får man liksom börja talla på dem. Ja, vi, vi har ju vi har ju vi har ju en, vad ska man säga, en budget då med matpengar och allting och vi gör ju eh, veckoscheman med mat och vi handlar ju allting så vi har ju alltid mat och så hemma. Vi behöver aldrig rensa frysen så att säga. Men vad ska jävla var jävlar du samlar vuxen poäng nu. Ja. ja Veckoplanering och budget <laughs> ja. Ja. Ah. Nej, men så, Alla pengar är liksom öronmärkta Till allting så vi behöver aldrig tänka på det så. Min väntan är ju på Den nya telefonen Då känner jag att tider. Skal du köpa en ny Android? Nej fan heller Tideräkningen börjar om från noll då, Om mm. lite drygt Två veckor jag känner ju att på måndag redan så börjar ju livet igen då lönen ramlar ner i, på kontot. Så ja. att, då känner jag att nu, nu, nu kan man börja spendera igen. Det <laughs> låter som du verkligen längtar. En annan oh. får ju vänta till den 27 då. Ja, just det, det ju... Du menar att jag hinner spendera i två dagar längre tid än vad du gör? Ja, fast å andra sidan lite mina pengar från förra lönen sluten, så att jag kan spendera nu. Ja, men Fan. det är galt. Det är så det ska ja. vara. <skratt> wow, ja, ja. Ibland ska man lyckas med någonting också. Nu fick jag du också vuxenpoäng. Det, det är ju faktiskt så att det inte är jag som håller i matkassan va? Så att... Uh, det finns säkert pengar här också men det, jag får inte se dem för att då är jag bara så jag slipper på dem ja. på en pil. Det, kan, det är, kanske <skratt> inte en anledning till att det är på oh. det viset. Nej, det tror jag inte. Det är Citygross Nej. som håller i dina målpengar. Typ. <skratt> Vad säger ni pojkar? Ska vi köra igenom veckans ämnen? Ja. Det gör vi absolut. Då gör vi så att vi säger att vi ska prata lite teknik. Jag har installerat både macOS och iOS beta-versionerna, de publika, så att jag tänkte prata lite om det. Och det är det enda som faktiskt egentligen står under teknik just nu, så att, det är väl det. Vi har sen under film, tv musik, har vi veckans filmtips. Det är A Million Ways to Die in the West. Vi ska prata lite Darkwing duck och så ska vi prata The Rambo. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> eh, Träning. Eh, det blir nog ett kort avsnitt. Eh, avdelning. Men lite kommer vi prata där. Eh, under mat och annat så står det inte så mycket. Så att, eh, vi får väl helt enkelt freebase om vi ska få in någonting där. Men vi, vi börjar som vanligt med teknik. Bra. Ja. Och då är det ju så att... Eh, det var väl du som vecka, hade något där? eller var det? Ja, precis. I förra veckan så dampte ner eh, på alla sociala medier och mejl och webbsidor och allt sånt där att eh, Apple släpper eh, beta-versionen av Mac OS. Eh, en publik beta. Och då är det version 10.11.4. Eh, samtidigt så eh, sa de, eh, gick de också ut och talade om att eh, iOS kommer med en beta-version och då är det versionsnummer 9.3. Eh, det kommer även en eh, beta-version till OS eh, som är 2.3 eller vad det är. Men det är som att jag inte har någon Watch, en Apple Watch ännu får jag väl säga, så kan jag liksom inte direkt tala om vad, vad, vad som var roligt med den. Eh, en av anledningarna till att jag installerade betaversionen är ju för att jag är klåfingre och nyfiken. Så att eh, jag kunde helt enkelt låta bli. Eh, men det som gjorde att jag liksom gick över det där strecket, det var faktiskt att i appen anteckningar både i iOS och i eh, macOS, har då fått stöd för Eh, vad heter det? lösenord? Eh, du kan lösenordsskydda eh, anteckningar i anteckningsappen. Och på iOS så är det ju så att du kan eh, låsa upp det med. Eh, vad heter finger uh, Touch uh, touch, ja, uh, touch ID kan du låsa upp det med samtidigt då som du har en kod då för eh, macOS. Och då kan man ju så att dessa enstaka anteckningar du kan... du kan, Jag har faktiskt inte kollat för du kan lösningsskydda hela mappar. Men i alla fall enstaka anteckningar kan man ju då eh, lösningsskydda. Det var en för att jag har eh, eftersom att jag nu då eh, när, sen jag gick över då till iOS och Mac på full tid, så har jag liksom gått ifrån även min favoritapp Evernote där jag hade alla mina anteckningar och så förut. Och flyttat över dem till påminnelser och till eh, Anteckningar i Mac och iOS. Och då har jag ju en hel del eh, saker som jag hade där som jag inte vill att vänster människa ska kunna se. Så att eh, det är ju för största anledningen till varför jag installerar den här betan. För att jag skulle kunna lösen skydda och gömma de här anteckningarna som jag liksom vill ha för mig och bara för mig. Bland annat lite lösenord och sådana här saker. <hör> Andra anledningen till att jag installerade det var att i eh, iOS. 9.3 så kommer en funktion som heter Night Shift. Den här Night Shift eh, finns då för att vad är det den gör? Jo, den tar bort det blåa ljuset nattetid. Det går att ställa in så att den eh, skiftar eh, efterhand. Den skiftar färgen efter vad Efter det är mörkt det? eller ljus det är liksom, eller... Ja, sol och, ja, solnedgång och soluppgång. Mm. Så att den liksom varierar lite där. Och ju senare det blir, desto gulare det blir ljuset istället. Och det här är ju då uh, tack vare att uh, nu ska jag se om jag får det här rätt. Vi, uh, genom ögat så får du in serotonin, och så får du in. Nu tog, vad sa jag att det hette förut, Fredrik? Eh, serotonin. Ja, och det andra? Du, du sa ju mer. Jo, det gjorde jag. Säg ipren då. <här> <här> och på B säger vi. <här> <här> Kanske. <här> på B säger vi ipren. Ja, skit i all... I alla fall. Så, eh, om jag, jag kan ha fel terminologi här nu. Men i alla fall. Nattetid så tar eh, ögat in serotonin i ögonen. Det gör att du blir tröttare och vill sova. Har du då ett, och Det här gör gult ljus. Blått ljus däremot. Eh, tar in... I pren. Hemmaglobin, hemmaglobin heter det nog. Vilket gör att du blir pigg och inte vill sova. Och Bästa du kan göra då naturligt eller kvällstid, det är ju att inte använda någon skärm alls. Sova, typ. Ja, det kan man göra men det är inte riktigt rätt Min, min ni på nätterna faktiskt Ja, ja eh, nej, men Det alltså det, det, det har ju varit diskussioner om det här, om att eh, folk inte sover på nätterna på grund av att de ligger och kollar på sin iPhone och sina andra telefoner typ i kvarten på kvällarna för att de är lite trötta Det här gör ju då att du får ett gulare ljus i, i din telefon och, vilket gör då att du får inte de här Stora problemen med sömnen som du kan få annars. Det är hemma, alltså de här problemen. Mm. Eh, samma sak då har jag då installerat en app eh, i min eh, Mac som heter eh, Elux, och den gör precis samma sak: eh, att den skiftar ljuset eh, efter hur mörkt det är. Och ju, ju mörkare det är, desto gulare ljus får du helt enkelt i eh, macken finns säkert någonting till Windows också om man är intresserad av det. det var, men det var i alla fall de här grejerna som eh, gjorde att jag kände att jag var tvungen att ladda ner och dra in eh, iOS-betan 9.3 och Mac OS-betan 10.11.4 Har du någon koll på omtekniker. när de färdiga versionerna kommer? Eh, det En prognos jag har... får man säga. Vad sa du? Eller prognos man ja, det. Mars säger de att ja. troligtvis att de färdiga 9.3 och 10.11 10 kommer att komma då de, de som håller på med sånt här mackerelaterat varje dag säger så De borde väl veta om några Ja, precis Eller ja, veta och veta, det är bara Apple som vet Frågor på det? Mm. Jag tycker det verkar häftigt. Ja, just det, det men... här med att äh, om ljuset kan anpassas för att skona ögon och sömn och skit, det, det vore ju strålande. Inte för att jag har problem att jag ligger vaken och kollar på mobilen på nätterna. Men då kanske jag blir tvungen att börja med det bara för det. Ja. Jag ska, direkt efter vi har spelat in det så ska jag gå in till min son på 15 år och installera den betan på hans <laughs> telefon. Så att han sover <laughs> något. Så han får sova lite på högstackaren. Men han är väl sån som min son där, va? Högsta möjliga ljusstyrka så du bländas istället. Ja, men. Ja, jag förstår inte det. För jag försöker ju ha så låg ljusstyrka som möjligt. Ja. Uh, och i kombination med det här så får jag ju då... Så låg ljusstyrka som möjligt och så det här gula ljuset. Då får jag liksom en liksom brandgul, lite orangeakt Alltså, <hör> typ... Min skärm ser ut som det gula i ett... Om du tänker levande ljus. Mm. Fast mycket mer dämpat. Ann annars så borde ju tonade skärmskydd vara någonting. Ja, Rökfärgade. Ja, då får du det här även på dagen i för sig. Det kanske du inte vill ha. I don't care. Nej, precis. Bara, Bara till även sover, eller vad? Ja, precis. <laughs> precis. Du får skaffa gummiklubbar istället. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, nej men det är lätt som om det var punkt på det. Ja. Då går vi över till film, tv, musik. Det står först. Ja. Varsågod. Ja, kör! Rambo, denna grymma eh, hjälte. Eh, som många av er vet eh, så är jag inte eh, en person som gillar att vara uppe sent på kvällarna. Eh, det är väl ett litet handicap jag har. Jag blir väldigt trött på kvällen. Jag är ju knappt kontaktbar efter klockan åtta. Så det är ju ett under att jag kan sitta här och spela in. Vi är tacksamma för att du anstränger dig. Ja. Hur ska det gå sen när du ska hämta Maria då? Ja, det, det funkar. Det går på rutin bara. Så länge ingen, så länge ingen ny kommer i vägen ja. så, så ja, är det precis, okej. Precis. Hela är så bra du vet det. Nu ska gå ut och hämta Maria. Ja. Vi stannar hemma. Ja, Men... Eh... Nu vet jag fast inte vilken kanal de har gått på, men det är någon kanal som har sänt Rambo-filmerna nu. Det är säkert sexan, det är de som brukar köra så. Ja, som bra grejer, bra filmer. Och eh, Jag skickade väl till dig, Ni tror jag, att eh, jag kollade på Rambo. Ja. <laughs> Ska se om jag somnar innan första reklampausen. Det brukar vara så. Men det gjorde jag inte. Det kan ju vara så att jag hade lite hjälp eh, av eh, lite sockerintag. Mm. En Noblesse-kartong och en Twistpåse och En och en halv lite julmöst det var, jag... det var ganska mycket Socker det <laughs> ja, Jag höll mig fan med vaken också faktiskt. Det blir starkt jobbat. Ja, Och nu i veckan här om dagen var det väl också En Rambofilm Trean var det då Och Där avbröt jag Faktiskt självmant Vi vad var klockan då? 10, Kan vara det jag tror. Ja, jag har kollat en timme på filmen då. Vad sa du på chokladhanska? Ja, typ. Nej, men då kände jag att jag måste fan sova alltså. Men jag hade nog orkat sitta upp och kolla färdigt. Och jag, jag vet inte vad det är med Rambo, men han, han gör så att jag håller med vaken. Jag har ju sett dem många gånger i filmerna, men ja, det är något speciellt med dem där. Jag gillar dem. Mycket bra äh, att hålla sig vaken, tips. Jag ju, alltså, första First Blood, den kan jag hålla med om. Det, det är en riktigt grym film. den, ja, är, den är bra. Super, den är riktigt bra. Men de andra Rambo-filmerna... Ja, det är lite som James Bond. Alltså, James Bond, är ju Okej, okay, de, de senare då med handen är... Eh, vad är det han nu Ja, de... Det är ju inte... Det är ju inte gamla James Bond. Det är ju helt nytänk och nytt, men... Eh, de gamla är ju inte så jävla bra heller egentligen. Nej, egentligen så är de inte det. Nej, de har mycket skärm. Ja, det har rambo också. Rambo skärm, vänta. Jag försöker pussla ihop det där i huvudet just nu. Nej, men jag måste hålla med brorsan där alltså. Den första filmen är faktiskt bra. Den gillar jag också, verkligen. Sedan går det ut för och den här... Utför. Ja, den här nyaste som gjordes för bara ett eh, några år sedan eh, kom jag nu ny Rambo där. Den eh, började jag titta på men jag stängde av efter anslaget för det, det bara gick inte. Tyvärr. Så att <laughs> Ty jag är inte, inte lika fascinerad av den här karaktären som Fredrik gör den. Han ska väl göra en ny har jag för mig va? Mer Rambo. Ja, är det inte rock kan skulle göra eller nåt. Jo, jag det? vet att Vill han ska jag göra jag rock i, i Creed. Creed ja. ja. Det. Men ja som i filmen ja. och heter uh, och då ska han vara tränare istället för fighter själv. Har ja. Läst ja, han är väl typ uh, 80 bast nu eller något sånt där. Nej, för fan. 60 är du ju säkert. Men alltså, ja, men Rambo. ja för man skulle göra en Rambo till också. Kommer ni, men jag, jag ska låta det vara osagt. Men, kom, kommer ni inte ihåg Rambo? Alltså, hysterin som var... Jag kommer ihåg att hobbek sålde ju såna här knivar. Med jag hade en sån. Ja. Massa, lite tändstickor och lite kem och skit i handtaget. Jo, men, alltså, men det var ju första filmen. Ja. Det. Alltså, det, det. Ja, den var ju helt... Den är grymt bra alltså. Jag hade ju även till min eh, Vic 64 eller Commodore 64 hade jag ju faktiskt Rambo också. Det tog ju en timme eller 45 minuter att ladda in med bandspelaren där. Och... Ja, det var fan... Tidigare. Var det med var var var gamla med kassettstationen till också som man fick spela tillbaka? Ja, ja, ja. ja, ja. visst. Vet du. Det är som vi vara på ja. det. Ja... Det var tidigt jo då, det. Nej, men, ja, jo, nej, men det kan vara Rambo första filmen. Men de andra, det är, det är ju inte ens en konstserie i blodsplatter Utan det är ju bara enmansarmé. Ja, coolt! Gudgård gud berserk skulle man kunna kalla dem istället. Inget djup, man behöver inte fundera. Utan det är ju bara... Bara bra. Hur, hur, hur, många, hur många meningar säger han i trean? Det är, är samma. Han skjuter desto mer. <laughs> ja, han, han ser arg ut och döda folk. Det är ja, liksom det ja. det går ut på. Nej, Jag tycker vi ska vara glada för skull här skull. Att han, ja, äh, att han har en Så filmserie det. som han faktiskt kan hålla sig vaken till. Ja, jag menar, ni, ni hyllade den här förbannat tråkiga eh, eh, han som går på någon jävla väg. <coughs> vad fan heter det? The Road? Eller vad hette den skitfilmen? Det precis. Därav ja. det här med att gå på vägen och det. Ja, ja. precis. Sicken dynga ute. Men det kan bli lite tråkigt i längden att bara kolla på Rambo hela tiden. nej, nej okay. Jag måste köpa boxen. <laughs> ja, du får göra det. Ska vi gå vidare till veckans filmtips som inte är Rambo? Ja, Darkwing Duck. Den kan vi ta först, ja. Det är ju alltså typ fem minuter nu innan vi spelade in så såg jag på Twitter ett litet inlägg om att Faran som lurar i natten tugg mitt under din sko, Darkwing Duck, kommer tillbaka <här> efter 20 år. Han försvann ju då på 90 början på 90-talet. Han var ju med det här eh, Disney-ducks och det här så fanns ju då Darkwing Duck och Gizmo Quack och sådär. Men det var någon vänsterpartist där säkert som tyckte att det var för våldsamt och därför så äh, la de ner det. Äh, men nu, 20 år senare, så ska han fortfarande ska han återigen klibba under din sko. Bara fimpen i ditt öra. Myggan bakom ditt näsvinge. Det här har jag missat, tror jag. Med andra ord, Do Darkwing Duck. Duck. <laughs> jag, minns, jag minns den här serien, faktiskt. Ganska vakt i för sig. Uh... Däremot så har jag svårt att ställa mig bakom beslutet att dra igång den igen. Men det kanske finns någon generation som är ja, yngre än vad vi är som faktiskt kommer att uppskatta det här på allvar. <kör> Värden är redo. Alltså, jag var ju, alltså det här är 91 var, var jag då, 20-årsåldern. Och, kom... och jag älskade Dark Dark. Det är alltså. Jag satt ju på Disney-dags och väntade bara och kolla. Det är lite hårdare än Kalanka då, eller? Inte mycket. Alltså, det här är nog den tuntigaste superhjälten i hela världen. Han, han försöker vara tuff och hård, men det, han lyckas inte så men, bra. Är det han som har en lila käpp eller någon sån ja, där? Ja, precis! Ja, då vet jag ju vem det är. Ja, ja, ja, nu snackar vi. Ja, och sen hade du han gizmo också. Ja, han gillar jag. Han som var eh, en android var han väl? Ja, Han ja, var en dräkt han hade. Han var så jävla ja, tuntig annars. Ja, precis. Och var det han sa för att få den? Knackel i blanken för natt eller något sånt där? Ja, precis. Så fick han den här dräkten komma ja. till sig. Aj, han, jag han, han var inte lika rolig. Men han var lika tuntig. Ja, jag tycker det känns betryggande att både... Båda ni två har bättre koll på den här karaktären Darkwing Duck än vad jag har. <laughs> Sen tycker ni förmodligen inte samma sak. På vilket sätt kan du finna det betryggande? Eh, därför att jag... Jag har tydligen lite av min mentala hälsa kvar. Haha! <laughs> <God damn. laughs> 1-0 till dig! Nej, skämt som... åsido. Det är, för alla som nu ser fram emot den här serien så eh, känner jag en enorm sympati om du ska starta upp den igen. Hoppas att, eh, att det motsvarar förväntningarna. Ja. 2018 kommer den i alla fall. Då har det gått 20 år. Eh, som pris för att du tog 1-0 här nu så får du ta veckans filmtips. Absolut. Eh, som brukligt är så ska vi tipsa om en film. Och jag tänkte göra någonting lite annorlunda den här gången. Det var ju länge sedan jag tipsade om en komedi. Och så vitt jag vet har vi aldrig tipsat om någon westernfilm. Så nu tänkte jag att jag ska göra två flugor på smällen. Och så ska jag tipsa om A Million Ways to Die in the West. Som är just en komedi i westernmiljö. Filmens huvudperson heter... Albert Stark och spelas ganska mediokert av Seth MacFarlane som även har regisserat, producerat och skrivit manus. I grund och botten är han komiker och det är han som har gett oss den här tecknade serien Family Guy, som visas i olika kanaler på tv i tid och tid. När samma person skriver manus, spelar huvudroll, regisserar och producerar så blir det lätt lite, lite obalans i produktionen och det brukar märkas på slutprodukten, alltså på filmen. A Million Ways to Die in the West är inget undantag. Det blir inte samma typ av självhyllande spektakel till Epotripp som det blir när Steven Seagal gör samma sak vilket han har gjort åtskilliga gånger när han både har regisserat producerat och spelat huvud Men det märks ändå på A Million Ways to Die in the West att den hade mått bra av att det hade funnits någon annan med inflytande också mer än bara Seth MacFarlane. Eh... Han är inte på något sätt lika självgod som Steven Seagal. Men eh, ja, kanske på många sätt så är han Seagals motsats. Han driver en hel massa med sig själv och han driver med sin rollfigur. Men ibland så blir filmen lite enkelspår. Och killen är rolig, visste han det. Filmen bjuder på flera scener som får mig att skratta så att tårarna rinner. Men de scenerna är i grund och botten ganska få. Många av skämten i filmen handlar om extremiteter och kroppsvätskor och det är inte åt de skämten som jag skrattar. Men de som njuter av kiss- och bajsskämt kommer att skratta sig fördärvare när de ser den här filmen. Filmen handlar alltså om Albert Stark. Han är en misslyckad förbonde i Arizona i I filmens inledning lyckas han snacka sig ur en revolverduell med en granne. Men till följd av den feghet han uppvisar då så förlorar han sin flickvän Louise. Som spelas av Amanda Seyfried. Och eh, han förlorar flickvännen till en macho-mustache-snubbe som heter Foy. Och som spelas av Neil Patrick Harris. Som många säkert eh, känner igen som Barney i eh, How I Met Your Mother. Eh. Albert är helt övertygad om att hans liv i slut möter eh, gangsterhustren Anna, som spelas av Charlize Theron. Eh, hon anländer till staden Incognito, så han har alltså ingen koll på vem hon är. Tycke uppstår mellan Albert och eh, Anna. och Alberts redan komplicerade livssituation blir ännu mer komplicerad. Albert tycks hamna i klistret på samma sätt som någon alltid tycks dö när det är mörknad i staden där filmen utspelar sig. Att göra upp med foj med de där vältrimmade mustascherna och därmed vinna tillbaka flickvännen Louise är en utmaning som bleknar när gangsterbossen Clinch Leatherwood spelade av Liam Neeson får veta att Albert har visat intresse för henne. Oavsett åt vilket håll Albert vänder sig verkar det som någon eller något försöker döda honom. Så filmens titel är i alla fall väldigt, väldigt passande. På det hela taget är storyn i filmen ganska tunn och på många sätt så känns den som en lösa sammanbundna sketcher. Somliga är roliga, andra mindre roliga. Min favoritpassage i filmen är när Anna förbereder och tränar Albert inför den duellen, han ska ha med mustasemannen Foy. Scenen är ett montage över möjliga dödsfällor i den amerikanska västen på 1880-talet. I scenen när doktorn i den lilla staden låter en blåmes picka i Alberts sår. Då kom tårarna och skratt. Ja, inte på mig, eller inte på Albert utan på mig. Fan vad jag skrattade. <laughs> A Million Ways to Die in the West är en rolig film. Eh, och den har tyvärr fått lite onödigt mycket negativ kritik tycker jag. Eh, det finns saker att kritisera, visst finns det det. Men det finns även en hel massa saker som är bra. Och med bra så menar jag roliga. Man får ta det onda med det goda och det goda med det onda. Och så är det. Vill man träna skrattmusklerna lite så är A Million Ways to Die in the West ett bra träningsredskap. Det är kanske är det som en bänkpress men i alla fall som en rodmaskin. Den här filmen finns att köpa på massa ställen. Säkert inte på CD-on men nästan alla andra webbutiker som säljer filmer har den säkert. Till exempel Diskshop och Ginza. Och där kostar den omkring 50-lappen. Om man abonnerar på vårdtjänsten via Play så kan man se den där utan någon extra kostnad. Bra. Jag funderar på om jag ta våra typ sista fem avsnitt och skicka dem i en fil till CD-on. Och begära ersättning eller något. Jag vet inte. Ja, de kanske stämmer med eller något. Uh, kanske. Ja. Uh. Ja, de har kängat på mig så mycket så jag har ingenting emot att känga tillbaka när jag får chansen. Nej, Nej där, kör på. Känga på bara. <kör> jag har faktiskt inte sett filmen själv så att jag, har, jag har inget att tillägga mer än att eh, den får ju kolla in. Bättre än vad många tror faktiskt. Ska jag säga. Hur är det med Fredrik? Har du sett den? Nej. Nej. Finns, äh, finns den på Netflix? Nej. Nej då Men Rambo är med? Så vet jag vet inte. Det är via Play <laughs> finns den. Okej. Okay. Nej, men det låter ju som en rolig film. Alltså. Jag, alltså, det är så jävla många filmer och serier jag vill se nu, men jag, jag är ju begränsad, som sagt, fysiskt. Till att titta på filmen. och serier. Du får titta på matinee. Ja, det är matinee som gäller, vet du. Faktiskt. Så, nej, jag har inte sett den. Apropå något helt annat så har jag börjat kolla på den här... Fan heter det nu då? Det här är ju så bra radio eh, How to make a murder eller något sånt där. Ja! Eh. Jag har sett första avsnittet faktiskt och jag vill fortsätta kolla i alla fall. Ja, jag har hört att den fått väldigt bra kritik. Ja, how to är det make på Netflix? How Netflix. To make a Netflix, ja. Det är en dokumentär ja. är det. Mm. Eh. Jag klämde första avsnittet igår. Det handlar om, ska vi se om jag kommer ihåg lite snabbt. Eller vet du själv? Ja, jag såg i första avsnittet. Ja, berätta då vad det hände om. Jag kan bara berätta <laughs> första avsnittet. Nej, du vill inte berätta i avsnittet, du kan berätta i spoiler, spoiler, spoiler, spoiler! Det handlar om en kille som blir oskyldigt dömd. Satt 18 år, tror jag. Ja. I finkan. Och sen vet jag inte mer vad som händer i nästa avsnitt. Han blir frisläppt i alla fall och... Och så där. Det var en massa turer det var, Han var ju gott motarbetare Av eh, Polisen i det, I det här lilla samhället Som han borde Eller bor ja, så Vi får se vad som händer I fortsättningen var jag, Han blir väl eh, anklagad För andra brott tror jag I fortsättningen här så, Mycket spännande ska det bli Att se fortsättningen i alla fall Ja det handlar ju om hans alltså det är ju rättegång och alltihopa ja. angående det här vad jag vet. Jag har inte sett den själv jag har bara hört om den, det har mycket bra alltså det som har fått vanlig svensson så att säga till att lyssna på podcast det var ju den här amerikanska podcastserien Serials som en, en säsong i den, den gick igenom en hel rättegång angående ett mord Uh, och det här är ungefär samma sak fast i film mm. kan man säga eller serieformat då med, det, det, den, den här första scenen det handlar om den här hur han blev dömd och oskyldigt dömd. helt ja. enkelt och fick sitta i fängelse <gör> mer eller mindre och de har det som är liksom fascinerande då det är att de har inspelat material ända från 2003 eller vad det är ja. uh, ja, jag har hört att den har fått väldigt bra kritik i alla fall så att, ja, det är väl ett tips om något. Får kolla på det. Mm. Men vi går väl över till träning då? Tycker jag. Mm. Vem har tränat den här veckan? Eh. De ser Nej. inte när du räcker upp panda. Alltså de gör inte det. Du försöker jag igen. Det är radio där, vet Ja, det var ju radio. Ja, det är ju så här att bor inte du som lyssnar i Göteborgs trakten så kan jag ju meddela er om att det kommer ju 30 cm snö här omkring och världen stod sen still. Det gör ju så när det kommer snö i en storstad. Världen stannar. För att vi förstår inte att eller vi och vi de flesta som bor i en storstad de förstår inte att på vintern kommer snö och då blir det halt och då står bilarna still. Eh, var det tisdags det är bara Vad för mig? <hör> Nej, det är måndags Jag I finket fall så här. Ja, min, min plan var ju då att fortsätta med mina lunchpromenader. Eh, jag tänkte att jag skulle börja, börja gymma i denna veckan också. Men så kom ju de här snömängderna vilket gjorde då att man får... Eh, som jag då, vi har ju inte kunnat lasta som vanligt och lossa som vanligt så att jag längre tid sen, sen tar det ganska rejält både fysiskt och psykiskt på en att sitta och köra bil i snömodderna som är inte bara det att eh, det blir mycket hållare och <kör> vad heter det eh, man får liksom passa sig hur man själv kör folk får ju för sig att eh, det är som vanligt och kan man kan köra som vanligt också och eh, de gör det så att då, ja, ni kanske hörde om olyckan igår exempelvis på E6an där en bil, lastbil hamnade över räcket. Ja, amen. Det visade sig att det var ju en personbil som försökte tränga sig före så att han var tvungen att nita och därför så fick han sladd och så gick han över. Så att det var inte hans fel om man ska säga så. Sen var det ju en annan bil också på E6an som fick för sig att köra in i en tunnel. Det var hans fel däremot en gång tunnel körde han in Bra. Rakt, över, rakt över vägen och ner ner på trottoaren och så in i en tunnel mm. så att det var hans fel i och för men den här lastbilen, E6an som det heter då det, det var faktiskt en personbil som försökte tränga sig före i, istället för att liksom ta hänsyn och se till vädleken på grund av alla bilolyckorna nu så har du inte kunnat träna <laughs> Hur fan man oh, hugger ah. det av lite? Ja, verkligen. Nej, på grund av all snun som de inte fått bort ifrån alla trottoarer så har jag inte kunnat promenera på lunchen. Eftersom att jag inte vill gå på bilvägen. För där är det en massa bilar, stora bilar. Det är nog eftersom... jävligt beståndigt. Då blir det fler oh. bilolyckor också precis och eftersom att det tar ganska hårt på en både fysiskt och psykiskt även om man bara sitter och, eller jag gör ju inte bara det men när man även sitter och kör lastbil så har jag inte orkat gå till gymmet för att jag när jag har kommit hem på kvällen så har jag tittat på soffan och sagt godnatt och gått in i min säng och lagt mig sova för att jag var helt och hållet färdig så att jag sovit tidigt de här kvällarna istället uh, ja då blev det Och lite det så mycket med träning. Med. Hur är det med Fredrik? Tränat något? Nej, jag tänkte Nej. en sak till innan jag går vidare. Det är det att på måndag nästa vecka så öppnar ett nytt gym i Göteborg som jag tänkte testa. Jag är ju medlem hos STC som de heter. Och på måndag så öppnar de sitt första gym i Göteborg. De har ju legat utanför innan bara. Och det som är intressant med det här gymmet är att de har en inomhuslöpbana. Coolt! det ska bli kul att testa så att de öppnar nej, på måndagen den 25 uh, då är jag ledig så jag tänker inte gå dit då utan jag tänker gå på onsdag. och då ska jag testa det här så då blir det säkert action på då också men har, de flesta gym har väl inomhuslöpbana fast på nej, inte på, löpband, på, på inte Ja nej nej det är ju lite mo löpband. modernare så de, går, de tänker bakåt i tiden då de är hipsters ja, alltså... alltså, de är hipsters. <laughs> ja, precis. Det här är en hipsterbana. Det <laughs> en hipsterbana. Finns, inga batteri... finns inga batterier i den här banan. <laughs> en hipsterbana alltså. Precis. Så här får man bara springa barfota. Ja, okay. Som en gråttmänniska. Ja. <laughs> Ta med fotsvampsalver. <laughs> ja, det får man väl. Men du, är, du, du, får, du, du får slå mycket. mig när vi träffas nästa gång, det är helt okej. Okay. <laughs> det kan du räkna med. <laughs> Mer om det nästa vecka när jag har varit där Ja Ja, uh, uh, du, du frågade uh, Fredrik något Kristoffer Ja, hur har det gått med din träning? Du hade ju ambitioner där Ja, uh, det har inte uh, uh, kommit igång riktigt än <laughs> um, Men ambitionerna finns kvar så ja, inget ja, har förändrats för där du, du ligger i startgruppen. som liksom, heter Jag är sugen som fan alltså Ja <laughs> uh. Vi, vi väntar med resultat nästa ja, vecka då. Efter Rambo 3 kanske eller 4 menar jag. Ja, precis. Så, så är det. Nej, men vi går väl vidare mm. då. mat? Ja. Eh, äh, jag Drabbades av en insikt eh, för ett tag sedan efter min föräldraledighet så växlade ju jag och min sambo så nu är det hon som är föräldraledig ett par månader till. Och tills eh, yngsta dottern ins blir inskolad på förskolan och eh, då slog det mig vilken lyx det är att ha en sambo som är föräldraledig och komma hem till dukat middagsbord efter jobbet och att min sambo då är utbildad kock dessutom det gör inte saken sämre på något sätt. Så att jag ville bara göra alla andra lite avundsjuka på slutet av poddinspelningen. <går> Lyckades det? Typ. Typ. typ. typ. Ja, Nej, men, ja men det ja, är men... härligt. Det är ju Nej. en liten lyx. Det är, det är jävligt mycket lyx faktiskt. Ja. När vi är inne på det spåret då så har ju min fru varit sjuk den här veckan så att jag också har fått maten serverat. Så att du låter din sjuka fru Laga mat då Fan du har gjort allt rätt då Angel. Hon har ju varit hemma Det har inte jag Nej så illa är det inte Hon har bara haft lite influensa 40-50 graders feber så att det är inte farligt. Nej nej nej Nej uh. <laughs> nej, nej men det är som sagt, det, det har inte hänt mycket på det. det. Nej det är väl knappt att vi ätit middag denna veckan vad jag vet. Nej, så jag var ärlig så att denna veckan så har jag nog tagit av mitt lager av matlådor som jag har i frysen. Ja. För att ta med till lunch så att det, det har inte varit mycket till middagar denna veckan. Det har varit några stycken, några få. Det kan jag säga om jag får fortsätta skryta då att matlådorna som jag tar med mig till jobbet de får jag på morgonen när jag ska gå så jag behöver inte göra dem själv heller. Men vad fan. Nu, ja. nu blev jag i så här. Alltså det, jag... det, det, det är fantastiskt. Härligt. Och Kv... Jag uppskattar det så jävla mycket. Ja, det förstår. För kvällen innan jag ska gå och jobba. Då står jag och drar igång en kanna kaffe. Eller jag drar igång. Jag tajmar kaffet för att den drar igång på morgonen. Eh, jag har sett till så att jag har frukost färdig. Och jag har lunch färdig. Det här står jag och gör varje kväll. Och inte fasiken är det någon som hjälper, och det händer ibland, men det är väldigt sällan. De häller uppe i matlådan. de har gjort middag i och för sig, men eh, annars får jag stå där och göra frukost och lunch varje kväll. Det är synd om dig Daniel. Ja, det kommer vara precis lika synd det. om mig om en månad eller någonting när Marias föräldraledighet är slut. För då går hon till jobbet precis lika tidigt och lika ofta som jag gör, så då är det ingen som... Det är ingen som lagar mat hemma i bara, så är det ju inte sant. Men <laughs> då kommer, kommer ordningen att bli det. en annan. Ja, nej, men njut så länge det bara. Jo oh, ja, det ska jag. Ja, det är bra. Mm. Fredrik? Ja? Har du ätit mat den här veckan? Hela veckan har jag ätit mat. Vi kör ju... Äh, vi lagar ganska mycket mat, så det blir matlådor över och... Eh, oftast är det Maria som lagar mat Eftersom hon är bättre på det Än vad jag är eh, Faktiskt Och då får hon göra det Jag brukar eh, diska För du är jag bättre är det på det jag Än jag på. vad hon är Det är, ja, det är, det är mer struktur ordning då, faktiskt. faktiskt. Mm. Fair enough Ja mm. Det sämsta är att hon, hon Använder sin helvete med grejen När hon lagar mat Det är det sämsta så det blir, alltså blir jävligt mycket redskap. disk? Ja, det blir jävligt mycket disk. Ja. Men det får du ju betalt i matväg sen då ju. Ja, det får jag. Ja, eh, ja. Det är alltid matlådor. Ja, det, det är bra. Matlådor är bra skite. Det är det fasen i mig. Ja. <laughs> Alltså, det här är sjukt. Vi måste ju berätta det. Jo och nu, vi sitter där som två lik. Vi är skittrötta båda två. Ja, alltså jag är helt färdig. Alltså som sagt, jag går på min långledighet idag. När jag kom hem nu så eh, satte jag mig i soffan och så pustade du ut och så kände jag, äntligen! Jaha. Och så kom jag på, just det, vi ska spela in podd. Och då var det bara att rycka upp sig lite och så kommer in och sätta sig i sin lilla studio. Ja. Och då, som jag förstår det så här kände du något liknande. Ja, typ. Ja. Och nu drar det ihop sig lite grann här faktiskt. Det är tre minuter kvar tills jag måste dra alltså. Ja, men jag har inget mer, har du? Kristoffer ska väl dra formalian Som vanligt <laughs> jag, jag, jag tycker vi kan så. vara överens om att vi skiter I formalian idag med. Ja, Men du är ju så bra på det Det blir ingen <laughs> formalia Vi hänvisar till hemsidan Ja, ja men gör det då ja. eh, Vad har vi för hemsida <laughs> Ja just det, det <laughs> www.cdon.com Hahaha <laughs> Det var fan dagens bästa. Eller inte. Nej. Nu äh, ska vi bara två minuter på. Jag letar efter den jäkla adressen så jag inte säger fel. Den ska du kunna utan till och flytande. Ja, jag förstår det. Men, nästa just, så just får nu, jag, jag, jag är också trött, idag även om det kanske inte märks lika mycket på mig som på som andra. Säg den jävla mm. adressen då om du, <skratt> <skratt> om du har den där i bakfickan. Vad heter vi? A-teampodcast.se Svårare än så är det inte. Nej, det var ju jävligt, det var alldeles för enkelt. Det här finns Formalien i alla fall. Du, så. du har, har hemläxa till nästa vecka. Du ska kunna den flytande. Både framlänges och baklänges. Baklänges kan bli knivigt alltså. Ja. Så att jag kommer väcka, ringa och väcka varje morgon. Och så ber dig rabbla hemsidan. Lycka till med dig. Eller mig. Formalien, det är bara att välja. Då tackar vi så mycket för oss. Ja. tackar. se den vi. annan då. Det gör vi. Hej då. Hej då. Hej då.